God dag allesammen og velkommen for her til vores podcast her på kongressen.com, hvor vi jo kigger lidt nærmere på, hvad der foregår over på den anden side af dammen, hvor der jo både er præsidentvalg, og der er en masse retssager, og der er i det hele taget der er rigeligt at tage så det skal vi heldigvis kigge nærmere på her i de kommende godt og vel 30 minutter. Jeg hedder Anders Avner og jeg er chefredaktør på kongressen.com og som altid jeres vært i podcastprogrammet her og over for mig, endnu en gang, by popular demand, tilbage igen, vores højt ærede jurist, Ruben Sindahl. Dejligt Mange tak, mange tak. Ruben, det er jo ikke fordi, at du er en mand, der keder dig. Jeg ved jo, at der er jo ellers post-Super Bowl altid er sådan en, en, lille, en lille tomrum for en fodboldnørd som dig, men det må man sige, det er der har været lidt, der kunne holde dig beskæftiget alligevel. Der har godt nok været gang i den på den juridiske front. Skulle vi måske egentlig ikke bare starte? Altså, jeg har i hvert fald skrevet tre sager ned af juridisk så <laughs> vi, skal, vi skal nå at runde. Trump er blevet dømt i, i en stor sag i New York. Fik en ordentlig bøde med på vej ud af retssalen. Hvad, hvad gik det ud på? Ja, det var godt nok en ordentlig en. Lidt større end de fleste nok havde troet. Jamen det handler om, Trump, øh, hans selskab i mange år har sådan løjet om deres værdier og løjet om værdien af deres øh, sådan selskaber og ejendomme i mm. et forsøg på at, at prøve at få bedre renter hos bankerne og prøve at få bedre forsikringsaftaler. Øhm, sådan, så det er sådan set det, og så den store bøde, den kommer af, så man, man kigger på, hvad, hvad har han så vundet ved det her gennem årene, gennem alle de her over hvor de har snydt, hvad er det, han har vundet i bedre at lave renter og så videre. Og bødestørrelsen er omkring, hvad er det, 300... 350, var det nogen 50.000? Millioner, millioner dollars. Ja. Ja, det, er, det er heftig, så det er omkring 2,5 milliarder danske kroner. Og med, med uh, renter og så videre, så regner de med, at det kommer op på måske 400-450 millioner dollars. Så det, det, er, altså, det er ikke små ting. Og men sagen er ikke helt slut, fordi jeg skulle da kende Trump Dårligvis ikke, han anker den. Ja, den skal nok ankes sådan, men øh, han skal ligge de her penge op front, eller for nogen til at lægge dem på sin vejen i hvert fald. Så det er lige nu, han har en måned til at finde ud af, om han skal anke, og så skal han lægge nogle penge her. Så der er lige nogle spørgsmål om, hvordan han lige får fat i de der 400 millioner dollars. Så godt det 400 millioner dollars i forbindelse med sagen her omkring hans virksomhedsdrift, øh, og så lagt oven i de der, var det 83 ja. millioner dollar, han skulle betale til i Gene Carroll, så vi ved, at det er nærmest den halve milliard dollars i forhold til, øh, til hvordan er hvorledes. det øh... ja, jeg siger det estimeret mange steder, at det er omkring 600 millioner dollars gjort på med udgifter til advokater og så videre sådan i forbindelse med de her sager. Øh, så det, det er seks altså penge. Og så skal han bruge dollars også til at øh, til at føre valgkamp. Det, øh, der skal gang i fundraisingen for. Der skal i skal gang i de der snickers der. Er det? <laughs> ja, og, øh, I, det? Ja, det. Det er jo ikke, fordi han ikke er til at kreativt i forhold til måden at, at, at få at gang i nye typer af indsægter gennem sin, sin marketing og de der produkter, han udtænker, men som jeg så et eller andet estimat af, hvor mange par af de der sko, der skal sælges før. Det, det, det er ganske omfattende. Råben, en anden sag, som, som vi også lige skal vende. Det er jo en sag, som vi også har talt om tidligere også her i, i studiet. Det er omkring, at han jo stadig påberåber sig at, at være beskyttet af præsidentiel immunitet. Mm. Øh, og det er ikke mindst relevant jo i forhold til både sagen omkring stormen på kongressen, øh, sagen omkring øh, mar papirerne og i det hele taget, hvad, øh, hvad han har foretaget som, mens han var præsident, Indtil videre er der ikke rigtig nogen af de retsinstanser, han har forsøgt at, <laughs> at få, få med på holdet, som, som er, er enige med ham. Nu er det nærmest kun tilbage, at Højesteret skal, skal bestemme sig for, om de vil behandle sagen. Hvor er vi henne nu? Ja, øh, ja vi har skrevet lidt om det inde på kongressen omkring det, den her sag, fordi jeg tror, de fleste sådan, juridiske eksperter har, har haft svært ved helt at finde ud af... Hvad kan man hænge det her op på? Hvad Er der, er der noget i det her? Hvor kommer det fra? Man, mm. Altså, det er næsten så øh, øh, helt ud fra højre, men helt sådan, altså, det kan ikke være rigtigt. Så øh, altså, jeg, jeg tror ikke, eller den kommer ikke til at gå igennem, men, men spørgsmålet er så, om højesteret skal høre det først, ikke så kan hjælpe med at, at, at forsinke sagerne. Så det er det, der er det store spørgsmål, om de afviser sådan, øh, overhovedet at høre det, og så, så kan, så kan straffesagen gå i gang, eller om de lige, skal, de lige også skal høres først. Og hjælp lige også, rum der ikke øh, følger højesteret helt lige så nøje, som du gør, kender juridisk system så godt, som du gør. Hvis højesterret skal tage øh, sådan en sag, så gør de det jo ikke bare, fordi Trump gerne vil have det. Så skal der jo være nogle kriterier, der er opfyldt for, hvorfor de tager sagen. Øh, det er vel også noget af det, jeg kan huske, du nævnte for mig den anden dag også, i forbindelse du skrev om det, som taler imod højesterretaren. Det er, at der er nogle af de her helt basale ting, der, der ikke rigtig er til stede. Ja, altså man har aldrig ret til at få højst ret til at høre sin sag. De bestemmer bare for nogle sager, de har lyst til at høre. Og det gør det tit, når der er et eller andet nyt spændende øh, sådan område, man ikke rigtig har hørt før, eller hvis der sådan er sådan en uenighed rundt omkring i landet, øh, hvor forskellige stater er uenige. Øhm. Og her er på den ene side, kan man sige, det er virkelig aldrig et spørgsmål, som er blevet prøvet før, fordi det er så crazy. Mm. Men på den anden side kan man sige, øh, den ret, der nu har hørt det er i DC, de har skrevet en rigtig fin afgørelse, hvor de kommer ind på det hele og he sådan en fin måde forklarer, at øh, det kan man selvfølgelig ikke. Man kan selvfølgelig ikke have en præsident, der ikke kan retsforfølges, det går jo ikke, altså. Så umiddelbart, altså med, med dit, øh, dit juridiske kendskab til, øh, til hvordan der var ledeste over, så lyder det ligesom, at der er en af der taler for højesteret, ikke tager den. Jeg tror, det er sådan en lige 50-50, altså fordi mm. de kan jo godt lide at have det sidste. De kan også godt lide at bestemme, når det er noget, der handler om forfattning, og der er nogle forfatningsspørgsmål, så kan de godt lide, at det ligesom med dem, der har sat det sidste aftryk. Altså på den anden måde, så kan de også godt lide at holde sig ude og sådan noget mere politisk af, så hvis man skulle øh, sætte ved mod så ville jeg også tro, at de afviser at høre det. Men altså, jeg tror, det er tæt. Det er... Endnu en gang, så er jure og politik blandet, blandet sammen. <laughs> det er jo det i, podcasten skulle hedde. <laughs> <laughs> det er ikke på øh, den politiske del af det her, fordi altså det er jo helt tydeligt, altså vi har også snakket om det i de forgangne udsendelser, det er jo bare så tydeligt, det, han har kørende Trump, det handler om at trække det her i langgrav og hele tiden prøve at se, hvordan kan, kan han få sparket bolden ned ad vejen og så håbe på, at, at han kan ende med at vinde præsidentvalget, sådan, så nogle af de her sager, de kan blive, blive stoppet. Og i øvrigt også tydeligt at se, at han bruger det i en fundraising-strategi, altså det vil sige, hver eneste yes, yeah. gang, han kan holde de her sager kørende, og hvordan han kan, kan hele tiden prøve at, at afspore, hvad det egentlig er, de handler om, og så videre. Så er det noget, han prøver i hvert fald aktivt at bruge til at, uh, at samle penge ind i, uh, i, en, i en valgkamp, som har god brug for dem, apropos hvad vi lige snakkede om med hensyn til hans uh, store bøder, som han også skal have betalt uh, i forbindelse med retssager. Jeg vil sige, Ruben en anden ting, jeg godt lige vil vende os rent uh, juridisk, og det er jo så igen også både politik og jura. Du kan tage den juridiske del først. Vi skal også ind til Georgia. Ja, der skal jeg også lidt. Det er jo en sag, som, øh, som folk, der læser med inde på kongressen, jo vil kunne huske, at du har skrevet om ganske mange gange i løbet af det seneste halvårs tid, nemlig sagen omkring valgsvindlet øh, og Trumps forsøg på at øh, få, øh, få lavet lidt, øh, lidt fusk dernede om øh, de her cirka 12.000 stemmer, han manglede, som han godt kunne tænke sig, at man prøvede at finde til ham, som han sagde, så han kunne, øh, kunne få sejren i Georgia. Det er jo en lidt særpræget situation, der opstår dernede nu. Du kan måske lige sådan ordnet se sådan lige ris op. Det handler om en kvinde, der hedder Fanny Willis. Ja, præcis. Det handler sådan om hovedanklageren nede i Georgia, som er hende, der har startet hele den her sag, og som er sådan den øverste befalende for anklagemyndigheden. Og så er det så kommet frem, at hun har, hun har en affære med en anden en på anklageteamet, som hun har, hun har hyret ind til ligesom, at hjælpe med den her. Det er jo et kæmpe sagskompleks, hvor der er masse anklagede, så der er hyret nogle eksterne ind til at hjælpe, og en af dem har hun så haft en affære med, og, øhm, så øh, en af de andre medanklagede, som er anklaget sammen med Trump i sagen, mener så, at der er foregået et eller andet her. Der, der er noget øh, sådan, øh, de har brugt, øh, hun har betalt penge til ham for øh, altså noget et eller andet kickback, et eller andet, eller i hvert fald der er noget lyssky. Vi ved ikke helt, hvad det er, de mener, der er foregået, men de mener i hvert fald, der er foregået noget lyssky. Så nu har der været nogle høringer her for at finde ud af, hvad er op og ned i det her. Og det er kommet frem, altså der har været en affære, og det tyl om, at det var, mens, mens øh, herren han var, var gift, eller det var efter. Og så der er en masse noget, lidt mere slip ting. Men, men det er svært at se, hvad der skulle være sådan af juridiske problemer i det her. det er jo på samme side, der er det som ikke nogen sådan. Øh, ja, der, det virker ikke til, der er sådan noget problematisk i det udover, ligesom, at, at de bare prøver at støve noget op, eller prøver at få sagen eller, eller den slags. Og så er det jo så, at det bliver politisk. <laughs> <Fordi> <laughs> så, er det <laughs> så er det så, at man øh, jo altså, jeg du har set, øh, både. Øh, den politiske dækning, også hvis du set, hvordan satirikerne osv. har behandlet det her, så har det jo nogenlunde været enslutende hele vejen rundt. Det er simpelthen løgn. Fordi, som du selv siger, det er jo ikke fordi, det her er noget, der på den fæson handler om selve sagens substans, men det kan bare bruges til at øh, forsøge at underminere, øh, hvad det egentlig er, sagen handler om. Fordi, altså, man skulle i hvert fald kende Trump meget dårligt, hvis ikke han bruger alt hvad han overhovedet har nu på at prøve at undergrave den her sag nu ved at sige. Der kan jeg bare se, Fanny Willis havde noget kørende med ham der, som hun hyrede ind, og det er selvfølgelig dybest set, fordi det hele tiden har været en stor fælles øvelse, der handlede om at prøve at få mig ned med Nagen Jerslæg, gjort noget som helst, og der kan I bare se, nu kommer det frem for en dag, hvad det i virkeligheden er for, for folk, vi har med at gøre i, i det juridiske apparat nede i Georgia. Det er totalt utroværdigt, og det er så det igen hans yndlingsord med, det og øh, inden du får set om, så øh, kommer noget af diskussionen i hvert fald om, øh, om, hvad man skal forstå af sagen til at handle om noget helt andet. Fordi det, øh, det er i hvert fald den mulighed, man nu fra, øh, fra Fannie Willis' side har givet øh, trump -lion. Det er... Øh der er man jo lidt allerede nu. Altså det, man snakker om nu, er jo, nå, hvornår mødtes I så? Altså, var, det, ja. var det efter, han var gift? Og hvordan? Og, altså, der har været vidner i retten. Altså, sådan, det bliver helt klemt, hvad det var, egentlig sagen egentlig handler om. Det, det Jamen, bliver jeg da ikke snakket er, så meget nej, om. Nej, det er godt nok. Altså, det... Jeg vil sige, at... Øh, det, jeg må indrømme, da jeg så det, det er godt nok sådan, at jeg tænkte, ej, det er, det, det er ikke smart det her. Det er godt nok ikke smart. Altså, hvis man går efter, at skulle køre sager mod Trump så skal man altså virkelig køre på skarpe skøjter, fordi det mindste, det mindste, der er, er mulighed for, at øh, han kan angribe dig, så gør han det. Og i det tilfælde her, så er det, altså, nej, det er ikke noget med selve sagens substans at gøre, men alene det, at der er et eller andet, som kan så tvivle om et eller andet, der kan bruges, eller som i hvert fald kan give anledning til, at man kan male med en anden pensel, og det på den måde kan, kan svære det ting til, jamen altså, så kommer han til at gøre det, og han Ja, siger, han, de er allerede gået i gang og det kommer altså, kun til at fortsætte i det næste lange tid der var et klip her, sikker, hvor du så det også den anden dag hvor jeg så fra, at Fanny Willis afgav øh, ja. forklaring, hvor hun var sådan lidt, på et tidspunkt, sådan blev sådan lidt lidt sur for at sige det mildt og, øh, og sagde til, øh, til en af dem, der, der udspurgte hende prøv lige en gang det er ikke mig, der er på anklagebænken det, det er ikke mig, der har øh, forsøgt at begå valgsvindel øh, og så videre men igen, som du selv siger, det, det er pludselig, at sagen kommer til at handle om noget andet, og det er, øh, det er spændende at se, hvor længe der går, før det kommer til at dreje tilbage på, hvad det egentlig er, der er sagens øh, substans, fordi lige nu så er det bare blevet sådan et øh, halvkurøst øh, teaterforetagende om, øh, om to mennesker, der har haft en affære, og øh, hvad det i virkeligheden øh, ikke har af indflydelse, men det er jo... Det virker også bare usøst. Altså hele Trump vil jo gerne have, at vi ligesom kan... Af en eller anden årsag så kan vi altid ja sige kan vi finde en grund til hvorfor det ikke er vigtigt eller hvorfor det ikke ja, ja. og det så så er det fornemt her jeg ikke bare siger ej prøv at se det er udsættet der der er skørt det er øh, ja var enig, det er ja jeg er jo en hvis øh, hvis man er i Trumpland så tænker okay der var den øh, der var <laughs> ja. den foræring, vi har brug for at i Georgia <laughs> som ellers altså folk der har fulgt med ind hos os i løbet af de sidste halve hvor du har skrevet om den her sag har jo netop også kunnet læse der med altså grundlæggende dine analyser på en der har hvad det her det er en hammerne alvorlig sag for Trump. Bevisbyrden er meget, meget øh, omfattende og, og meget tydelig i øvrigt også. Det her, det er altså noget, der potentielt set øh, ikke bare er en lystet pegefinger, når der en dag skal fællesen, en dom, så er det noget, der potentielt set kan øh, betyde fængsel øh, Nej, for, for Trump i, øh, i mange år endda. Og hvor mange af de øh, folk, der er sigtet sammen med Trump, allerede nu også øh, enten øh, er begyndt at lave aftaler for at prøve at øh, få, øh, minskede deres øh, straf, eller øh, kom af krogen på en eller anden forsoning ved at samarbejde. Så når, når noget som det her så sker, så er det lige præcis nu så er der bare muligheden for at afspore det, og det gør han. Og det, også, det kommer også til bare at forlænge sagen. Altså nu, nu burde der bruges til tid på det her, og skal der være en ny anklage på, og man snakker om alt det her, så bliver det endnu længere. Det bliver 25, det bliver sommer 25 måske, før vi overhovedet kommer i gang med. Altså det, ja. ja det, det er ikke så småt. Det er ikke så smart. Nu er vi er nede i i Europa. En anden sydstat, som jo kommer til at være rigtig, rigtig meget fokus, og også noget, jeg allerede nu kan fortælle lytterne, vi kommer til at skrive ganske meget om, også i de kommende dage. Vi har allerede øh, haft øh, en del artikler og analyser om det, så sind som i dag, hvor øh, undertegnede står bag analysen omkring, at Nikki Haley jo har kurs mod <laughs> et øh, massivt hjemmebane-nederlag i South Carolina på lørdag, hvor der jo er primærvalg øh, hos republikanerne, jeg vil ikke engang sige, at det er spændende. Fordi det er det ikke. Altså, det, er, øh, det eneste, der er tilbage af spændingen øh, omkring resultatet på lørdag, det er, hvor stor Trump vinder. Altså, vinder han med 20% eller med 25% eller hvad kommer vi til at snakke ud fra? Hvis du kigger på øh, tallene lige nu. Road Club Politics, vores øh, gode amerikanske venner, de laver det her vægtede snit. Og det vægtede snit af de her mange målinger, der kommer i øjeblikket, det viser, at Trump fører med... Lige knap 62 procent af stemmerne, mens Haley står til ca. 36,5. Trods mit sproglestudenteksemen, så lidt hurtigt fik han til at længe noget i retning af en føring på godt og vel 25 procent. Øhm, det er så meget, så det smider han ikke. Det tror jeg godt allerede, både Lovdrej og, og Det smider han ikke. Og det gør dobbelt ondt på Haley, fordi... Altså, apropos fodbold også almindelig fodbold, som vi kender der hjemmefra det er som regel rigtig godt at vinde de kampe, der skal spilles på din hjemmebane og så meget desto mere ondt gør det, når man taber øh, på, på, eget, på egen bane, så at sige og det det, der er ved at være udsigt for Helene nu, det er, at hun taber på hjemmebane på, på lørdag Det ser ikke godt ud. Nej, det gør det godt nok ikke og, øh, og det, der gør det endnu vanskeligere for Helene, det er hun blev nummer tre i det var ikke så godt der har hun nok sat næsen op efter at blive nummer to. Det blev De Santos så i stedet for, lige inden han så drejede øh, sin kampagne nøgle om. Så havde hun sat øh, næsen op efter at slå Trump i New Hampshire. Det skete heller ikke. Og øh, nu er der gået, det er også uh, usædvanligt i en primær øh, dynamik. der er jo faktisk gået en måned, eller på lørdag, når der er, når der er valg i, i South Carolina, er der gået en, en måneds penge siden øh, vælgerne stemte i, øh, i New Hampshire. Og der er jo ikke skyggende tvivl om, altså, når jeg tænker tilbage på, da jeg var i New Hampshire på, på valgdagen, og i dagene op til valgdagen, når, når man snakkede med, med tilhængerne på det tidspunkt, og folk rundt om kampagnen, så var noget af det, som virkelig, altså, der vidste man godt man vil ende med at tabe til, til Trump i New Hampshire. Det vidste man godt. Det, man manglede, det var, at der kunne komme en eller anden, en eller anden kickstart, hvor man okay, så går der en måned, så kan vi ligesom parkere New Hampshire, øh, vi skal godt derfra, og det var det, hun prøvede hele med den der øh, tale, som jo så i øvrigt gjorde Trumps stik øh, Men øh, det er bare ikke rigtig sket. Altså, øh, Trump førte stort i målingerne i South Carolina, i kølvandet på primærvalget i New Hampshire. Og det har ikke ændret sig. Altså, det er ikke på noget tidspunkt lykkedes Haley, at få brudt den øh, sejrsstemme, øh, som det ligner, han er inde i. Og det er ikke lykkedes hende på noget tidspunkt at ændre momentum i forhold til, hvordan målingerne har set ud. Hun har gjort, hvad hun kunne. Det må man jo absolut anerkende. Hun har sågar deltaget i en sketch i Saturday Night Live. Den kan folk gå ind, hvis ikke de allerede har set den, så kan de gå ind og se den på YouTube. Vi havde den også med i en analyse hos os her for ikke så længe siden. I det håb for hendes side, at Trump ville møde hende til en tv-debat, eller en debat i det hele taget, det ville han bare ikke. Og det vil han stadigvæk ikke, og det kan jeg godt forstå. Ja, der er ingen skal grund til det. at deltage. Han har ikke noget at vinde på det, altså, hun vil øh, blæse til angreb nærmest for det øjeblik, at det, ikke engang bare debatten starter, men bare for det øjeblik at debatten er aftalt, og, øh, og han har ikke noget andet, altså, han kommer med en stor føring og den skal forsvares, og hvis succeset for ham er at komme derfra med sammenstøtelse af føring, så er der ingen grund til at tage chancen, så det gør han selvfølgelig ikke. Men det var noget af det eneste, hun havde tilbage at håbe på, der kunne lade sig gøre. Det var at hun kunne fremprovokere en, en debatdeltagelse fra hans side, og det gad han ikke. Men, men hvad, hvad er analysen her så? Er det, at Hailey har ikke været god nok, fordi hun er kommet for sent med angreb på Trump, eller er vælgerbasen bare et andet sted nu i det republikanske parti? Altså, jeg tror noget af det, der i hvert problemet for Haley, som har været problemet et stykke tid, det er, at det har taget for længe for resten af partiet at samles rundt om en kandidat. Ja. Det vil sige, Trumps øh, kampagne øh, har jo nyt godt af, at det ikke mindst Ron DeSantis skulle hen på den anden side af den røvfuld, han fik i, øh, i Iowa. Øh før at det gik op for ham, at han blev ikke præsident for USA. Og det vil sige, indtil at man ligesom havde kogt øh, modstanderfeltet øh, ned til kun, at øh, han ikke i hale tilbage, jamen, så har den Trump-kritiske del af partiet, og dem, der i øvrigt altså fundraising-mæssigt støtter øh, en anden kandidat end Trump, har ikke været samlet rundt om en kandidat. Det er en del af, af problemstillingen. At det har taget for længe, øh, før man kom hen til, at det var en ren Trump-hældig duel. Øh, og der var Trump allerede rykket frem. Øh, altså, der var han, øh, der var han for, altså, for meget op i fart til, at man kunne, øh, man kunne få stoppet, øh, ham, hvis man ville det, fra, fra den anden del af partiet side. Så er andet måske også den, at det har været... Altså, man har været for længe om igen at finde ud af, hvordan man skulle håndtere øh, Trump-kampagnen den her gang fra den Trump-kritiske del af partiets side. Og så er det der igen det der med, hvor stærk øh, frygten i, øh, imod ham, eller for, øh, for, han, for ham på nakken, altså det er ja. virkelig noget. Prøv at hvis du har for eksempel Tim Scott, den ene af senatorerne fra South Carolina, Altså, den måde, han støtter Trump, øh, efter han fandt ud af, at med hans egen øh, valgkamp, at det gik ikke sådan specielt fint, øh, så har han så kastet sig ud i at øh, være en af Trumps mest øh, loyale øh, støtter nu. Det er godt nok ikke, fordi manden, han mener det. Hvis du virkelig, virkelig øh, presser ham, så tror jeg ikke et øjeblik på, at han virkelig helt ind i hjertet mener det, han siger omkring øh, Trump. Han har bare fundet ud af, at strategisk så er det der, han skal hen øh, i forhold til at øh, placere sig magtmæssigt og placere sig i forhold til øh, ikke, at få, øh, altså ikke at få Trump på nakken. Og det er der flere og flere, øh, der begynder at, øh, at gøre nu. Altså, det er også en del af forklaringen på, hvorfor tingene ikke ændrer sig i, i South Carolina, fordi Trump har jo kvælsejerne i først i Iowa og så bagefter i New Hampshire, Jamen, så har folk efter også godt kunne se. Både øh, øh, fremtrædende politikere i South Carolina og i det hele taget på nationalplan, har de fleste, øh, i hvert fald som, øh, som spiller øh, taktisk, godt kunne se, at det er nok smartere at øh, gå med ham, og måske i virkeligheden jo hurtigere øh, og bedre i forhold til egen øh, karriere, fordi øh, så kan man ikke øh, sidenhen blive beskyldt for, øh, for ikke at have støttet Trump helhjertet nok. Det er jo en af grunde til folk som Marco Rubio og Ted Cruz og så videre nu går med, går med Trump, selvom de absolut heller ikke bryder sig særlig meget om ham, hvis man virkelig krænker ærligheden ud på dem. Men det er ikke desto mindre jo derfor, de gør det lige nu. Det er jo fordi, de godt kan se, at det er nok taktisk smartere at være med ham. Det hænger også sammen med det, du sagde før. Ligesom, hvis der tidligere havde været et reelt alternativ, som man kunne bare gå op om, det har der ikke rigtig været sådan. Altså, altså, og man har også set over de seneste fire år, flere og flere har, har fået vreden at føle og har øh, altså, mistet indflydelse i partiet osv., hvis man er imod Trump. Jamen, jeg kan stadig huske øh, tilbage, det er jo så, mens Trump er præsident op til midtvejsvalget i 2018, jeg husker, at det, to af meget på det smule fremtrædende republikanske senatorer, øh, Jeff Flake fra, øh, fra Arizona og Bob Corker fra for Tennessee, korker parenthes som på det sige var formand for Sinatiets udenrigskomitee. Altså, det er et magtfuldt folk, begge to. De var i Danmark øh, og øh, mødtes med vores øh, daværende statsminister Lars Løkke ude på Marienborg, og øh, jeg var ude øh, sammen med to andre søgnester øh, og, øh, og dækkede det, og, og talte den forbindelse både med, med Flake og, og Korker ude på, øh, ude på gårdspladsen ude ved Marienborg. Og jeg husker, det var sådan nogenlunde en enslydende besked, der kom. De var to af de mest udtalte republikanske kritikere af Trump på det tidspunkt. Beskeden var nogenlunde enslydende. Jamen, øh, grunden til, at øh, vi er blandt de få siddende politikere, som øh, rent faktisk øh, kritiserer ham, det er, fordi vi begge to har meddelt, meddel, at vi ikke genopstiller. <laughs> ja. Og derfor, som <laughs> den ene af dem sagde, så har han ikke noget at true med. Nej. Fordi vi har allerede øh, sagt, at vi, at vi holder op, at vi ikke søger genvalg. Så derfor så, øh, kan han godt blive sur, og det bliver han også. Men han har ikke rigtig noget at true os med, fordi vi er allerede på vej ud. Men det fortæller mig om, øh, om det greb, han stadigvæk har om og partiet, og det er stadigvæk uh, The Party of Trump uh, her i, i 2024, det frustrerer sig. Det er jo så også lige en ting at tage med her i Det er jo tydeligvis noget, der frustrerer den Trump-kritiske øh, fløj. For det, den er der. Hvor stor den er, det er jo så spørgsmålet. Og hvor, hvor sådan fast i kødet øh, den her øh, modstand mod, mod Trump, den er, når det kommer til stykket. Eller om de alligevel ender med, når det først står klar, af der af hans. Om kritikerne så alligevel ender med at gå med ham og stemme på ham. Det er jo den ubekendte. Det må vi jo se øh, til, øh, til den side men det frustrerer dem jo. Det er jo også derfor, at nogle af de her store pengefolk stadigvæk er med heldige, fordi udsigten til en genudsendelse af Biden mod Trump, det betyder også, at det bliver et tæt valg, men det er absolut ikke usandsynligt, at det ender med, at det er et valg, som republikanerne taber. Det ville det ikke være. Øh, det ville ikke være det samme udgangspunkt, hvis det var en mere klassisk revolucaner over for Biden. Altså, der kommer jo jævn målinger nu, som viser, at øh, de her mashups, altså, hvor man så siger, okay, Biden mod Trump, ja, det er nogenlunde dødt løb end nogle gange, hvor Trump han fører øh, i, i enkelte målinger, histerpist. Biden mod Haley? Så får Biden godt nok ørene i maskinen. Øh, altså jeg så, det var det, fra Wisconsin, der kom en, en måling her, der kommer mange af de her hele tiden jo, men der var det det der, okay, Biden-Trump dødt løb. Biden hele tiden, så tror jeg, hun førte over Biden med, var det 15 procent eller noget sådan noget. <laughs> altså det, jeg siger ikke, vi er ude i, at Biden kunne få en afklapsning eller den karter, han fik mod Reagan, i 1980 noget mod en klassisk revolutioner, Men grunden til det her godt kunne gå hen og blive meget, meget tættere og muligvis også et, et valg, som republikanerne kan ende med at tabe, det er hvis de stiller med, med Trump, hvorimod, at hvis de, og det er jo det, den, den kritiske del af det republikanske parti overfor Trump, er ret frustreret over, fordi de kan godt se, jamen det her præsidentvalg var faktisk et, man under andre omstændigheder ville have rigtig, rigtig gode muligheder for at vinde, og det er langt fra givet med, med Trump som kandidat. Man kan jo sige, at sådan ser det lidt ud på, på begge sider egentlig, hvor hvis de begge sider havde en, en god kandidat, så ville de sådan set have meget god kort på hånden i det her over for den anden. Det er ikke, det er ikke begejstring over hverken øh, den formodede demokrat eller formodede republikaner, der kommer i arena ind, der præger <laughs> og Nej, tværtimod. Jeg har lige et spørgsmål med jer. Jeg tænker på... Kommer hele så til at droppe ud her efter South Carolina, eller er der, har hun nogen interesse i ligesom at blive hængende, hvis Trump nu skal i fængsel, eller et eller andet, og så til sidst kan der komme en surprise-ændring, eller, eller er der et eller andet, der som at vise, hun er den modkandidat, så hvis der skulle ske noget, så er hun klar. Hun siger selv i hvert fald, at hun har tænkt sig at blive ved. Øh, Om det så er i første omgang, at man bare dækker over, at, øh, at hun øh, kører videre ind til Super det det kan godt være. Jeg tror, øh, altså. Der er noget af det, du nævner her, som er centralt, og det er det her spørgsmål, hedder, kunne man forestille sig, at hun på en eller anden måde måske holder fast, og at pengefolkene bag hende holder fast i at holde kampagnen åben, i håb om, at nogle af de sager, som vi talte om før, kan på et eller andet tidspunkt nå hen til at begynde at skade Trump. Fordi det er jo også noget, måske lige, vi skal lige vende her. Der går, hvad er det, to og en halv uge fra Super Tuesday overstået, Ja, knap tre uger fra Super Tuesday i Oversted. Så startede den her straffesag øh, med, øh, med de her hush money til, til Stormy Daniels. Jeg tror, det må være noget forklaring også, i hvert fald sådan, som jeg læser det, så er det noget forklaring på, hvor, hvorfor de holder fast det her håb om, at nogle af de her sager på et eller andet tidspunkt begynder at skade ham øh, i målingerne mere end, øh, end det tilfælde. Derfor kunne man godt forestille sig at det heller ikke nødvendigvis bliver efter Super Tuesday, at hun træder sig. Jeg vil så sige, det er en strategi lige nu, hvor det er ligesom at gå all i poker øh, for hende, fordi hun kommer ikke til at øh, komme... Altså, jeg tror ikke på, at hun vinder nomineringen. Nej, altså, det, nej, nej. det tror jeg ikke et øjeblik på. Men jeg tror øh, også, altså, normalt når man godt kan se, at man ikke kan vinde, så plejer noget af det, der bliver centralt, det er at finde en god vej ud. Og den øh, vej har hun ikke fundet Nej, øh, på nogle tidspunkt, og den bliver også øh, mere og mere lukket, den vej, jo længere tid hun bliver ved. Altså nu snakker vi om det lidt øh, tidligere her i programmet. Hun står til at få øh, et ordentligt nederlag på, på hjemmebane her på lørdag i, i South Carolina plejer ikke at se godt ud, øh, når man gerne vil prøve igen, hvis det er det, hun gerne vil. Så er det i hvert fald ikke noget godt startudgangspunkt at sige, kan I huske sidste gang, jeg førte præsidenten valgkamp, Jeg blev nummer tre og jeg blev nummer to i, i to-personers race i, øh, i New Hampshire. Og jeg tabte øh, med 25 procents afstand øh, på hjemmebane i South Carolina. Og, når jeg i øvrigt i jeg tabte også i Nevada øh, mod, øh, okay. <laughs> mod, mod en, en kandidat, der ikke var der. Ja. Øh, alt det her, det, det er klart, det gør selvfølgelig, at det vil være et, et rimelig svært udgangspunkt for hende, hvis hun skulle vælge at prøve løgen igen i, i 2028. Men omvendt så ligner det, at den strategi, de arbejdede for nu, det er, at... Øh, håbe, at der kommer et, et vendepunkt. Jeg vil så bare sige, som jeg kan huske, jeg i sin tid øh, lærte, da jeg læste amerikansk politik for alt for mange år siden nu på Universitetet i New York. Håb er ikke en strategi. Altså, øh, det, er, det er rimelig centralt, men øh, det må være forklaringen lige nu på, hvorfor at, øh, at hun bliver ved. Men det ser mere end almindeligt svært ud for hende, og øh, han har trods juridisk modvendt, må man sige, så har han altså kurs mod øh, nomineringen. Vi har også tit snakket om de her sager, hvad de får indflydelse og sagt. Nu har der været så mange sager, og han er blevet dømt for øh, voldtægt, og nok civilt, men altså, der har virkelig været nogle tunge sager, som ville øh, klæbe til de fleste, men, men det har ikke rigtig haft nogen effekt sådan. Nej, nej. Der er en ting, om jeg godt lige vil vende her til sidst året. Øh, en ting, som jeg kunne forestille mig, må have irriteret ham. Renseløst. <laughs> ja, så du den. der ja, så <laughs> det, det er... Øh, det er jo ikke nogen hemmelighed. Folk, der hører programmet her, er der måske også nogle af jer, der gennem årene har lyttet til den podcast, vi laver, der hedder POTUS om de amerikanske præsidenter, hvor I jo så jer, der har lyttet med, vil kunne huske, at Lars Mathiasen og jeg jo gennem flere år jo så også har henvist i programmerne til de her rankings, de her lister, hvor... Politologer hver eneste år sådan kigger på de forløbende nu 45 øh, mænd, der har indtaget præsidenten, helt tilbage fra George Washington, og så nu til og med Joe Biden. Der kom en, en ny liste her den anden dag. Og, altså, Hvis man sådan læser den fra, fra toppen, så er det sådan nogenlunde som det plejer. Abraham Lincoln nummer et, og på de to efterfølgende pladser oppe i top tre, det er som regel altid Roosevelt, altså Franklin Roosevelt og George Washington. Det plejer som regel kun at være sådan en lille smule usikkert om hvem der ligger nummer to og hvem der ligger nummer tre, men det er næsten altid givet, at Abraham Lincoln er nummer et. Det var han også på den, der kom den anden dag, som Fox News offentliggjorde. Men... Hvis du så lidt ned gennem listen, jeg tror, det var det, det nummer 14, Joe Biden lå. Det er jo sådan... Ja, Obama var han 8 eller sådan noget. Ja, eller... i hvert fald godt op i top 10 også, og så videre. Men læser man så længere ned? Men man skal også lidt helt ned. <laughs> <laughs> De tidligere lister, jeg har set, og nogle af dem, som også lytterne vil kunne huske, at vi havde nævnt, Lars og jeg, i, i podos gennem årene, der har Trump som regel været finde på fjerde sidste pladsen som regel. Det plejede at være sådan, at James Buchanan, ham som var præsident da op mod borgerkrigen brød ud, den amerikanske borgerkrig brød ud, bliver ret konsekvent vurderet som, værende af den dårligste. Og så plejer det så at være en kamp om, hvem der har været den næst dårligste. Det er så gerne inden Franklin Pierce, ham der var der før Buchanan, eller Andrew Johnson, som blev præsident efter Abraham Lincoln døde i 1865. Det er som regel de tre, der, der sådan tager de tre øh, dårligste placeringer, og så har Trump så ligget på pladsen. i øvrigt lige akkurat overgået af en mand, der kun var præsident i en god måneds penge, nemlig William Henry Harrison. Den liste der kom den anden dag, der har jeg lavet lidt om, Ja, jeg ved ikke. Hvad, hvad tror du gør Trump mest sur? At, at han er på den aller, aller nederste plads? I, øh, eller at øh, Biden er sådan ret godt oppe? Ja, eller et stykke over middel. <laughs> altså, jeg er helt sikker på, at uh, begge dele irriterer ham. Uh, at jeg har ikke set uh, andet, end at når han selv vurderer sit eget præsidentskab, så plejer han at sige, at han jo mener, at uh, han er den bedste i tæt kamp med Lincoln, men han synes faktisk, at han egentlig er den bedste. Altså, Lincoln var også fin, men men, men han synes, det må være rigtigt at sige, at han er den bedste. Så når han så ligger til allersidst... Altså, det er ikke, fordi det ændrer noget i forhold til hans basisbegejstring øh, for ham osv. Det er heller ikke noget, der overhovedet kommer til at forstyrre noget i forhold til hans valgkamp. Men det viser noget om, øh, hvor kontroversiel skikkelse han er, og hvordan han også... Altså, for det her, Ruben, det er jo ikke en liste, der blev blevet offentliggjort af, af NBC eller CNN eller nogle af de mere sådan, klassiske demokratiske organer. Det var Fox News. Ja der offentliggjorde den her. Så det har der sikkert irriteret ham, og også såret hans forfængelighed voldsomt. Og man kan også se, at der var nogle præsidenter, som er sådan mere øh, partipolitisk, hvor den ene side øh, vægter dem højere end andre, og der er nogen, jeg så som Bill Clinton, som alle har nogenlunde en sådan, så det er ikke fordi, det sådan er sådan en politisk øh, vægtning, øh, men Trump, han er altså helt nederst, sådan under ham, der var, der var var syg i 30 dage, og så ikke var præsident mere. Altså, ja, det, det, det, er det er bemærkeligt at det, det er. Altså, jeg tænker, det er sådan noget nede i minus tre, altså man er i minus næsten ikke, hvis en karakter, man får, når man er... Ja, hvis du er kommet ud fra eksempelokalet, du nærmest, skylder øh, både underviser og sende noget, så, øh, så er det godt nok skidt. Ej, det har, ikke, det har passet ham meget dårligt, men øh, ja, vi kan jo røbe for at der er heldigvis øh, mere polos på vej. Vi har lige optaget den nye sæson, der handler om Eisenhower, den kommer til at og den har premiere lige efter påskeferien. Ruben, det var hvad vi nåede i dag, som altid en fornøjelse at have dig med i studiet. Kære alle sammen, tak fordi I lyttede med, og til alle jer nye medlemmer, vi har fået siden sidst. Tusind tak, og til alle jer, der endnu er til gode at blive medlem, skynd jer ind på kongressen.com allerede i dag og bliv medlemmer, så I kan læse både analyser, artikler, interviews og hvad vel ellers har, både for Ruben og alle de andre dygtige folk derinde. Husk nemlig også, kære venner, god journalistik, det koster penge, og vi bliver helt utrolig glade hver eneste gang, der er nye, der melder sig ind hos os på kongressen.com. Jeg hedder Anders Agner, og er jeres vært og chefredsør på kongressen.com. Tusind tak, fordi I lyttede med, og på snart genhør derude.